Orizonturi roșii Pista 6 Capitolul 3 Era ora 8.30 dimineața când am intrat în biroul lui Ceaușescu ca să mergem împreună să vizităm IPRS 2, versiunea românească a sovieticului oraș al microelectronicii. Dar înainte de a-mi putea deschide gura, ușa cea grea, dublă, s-a deschis brusc și Elena s-a năpustit înăuntru ca un uragan ținând un dosar subțire în mână. Am primit această scrisoare," a început ea în mod agresiv. De-abia a sosit. Ce scrisoare?" O oarecare femeie din Germania scrie, spunându-mi că eu pot să o înțeleg mai bine decât tine." Ea scrie că el este un spion și că ea va merge la poliție, iar lui o să-i putrezească oasele în pușcărie, dacă nu face ceva ca să-l lase în pace." Liniștește-te, Elena, liniștește-te. Cine este spionul?" Soțul? Cine altul? Și cine este? Nu mă întreba pe mine. Întreabă-l pe Pacepa. Tu și cu el trageți sforile aici, în spatele ușilor voastre închise. Vrei să-mi dai scrisoarea, Elena? Ceaușescu a citit scrisoarea și apoi mi-a dat-o mie. Nu-i vorba despre savantul? a întrebat el. Ba da, este chiar el, am zis eu, după ce am aruncat o privire asupra scrisorii. Savantul era la dată de Ceaușescu, unui agent al dieului, un vest german, al cărui nume codificat era Malek. Scrisoarea era de la nevasta și fica vest germanului, un avocat, și era adresată Elenei personal. A fost scrisă într-un mod îngrijit, dar ferm, și declara că Malek este prins în capcana unei relații amoroase în România și era folosit ca agent de către serviciul de spionaj românesc. Scrisoarea accentua că cele două autoare ale ei aveau o dovadă puternică a activității lui de spionaj pentru România, dar că ele nu vor informa Serviciul de Securitate Vest German. Dacă doamna Ceaușescu va ordona Serviciului de Spionaj Român să întrerupă orice contact cu Malek și să-i revoce viza de intrare permanentă în România. Eh, astea sunt vești proaste. l a întâlnit vreodată personal? Nu, tovarășe Ceaușescu. Studiază bine cazul și aranjează o întâlnire cu savantul. Ceaușescu mi-a ordonat să-i arăt savantului scrisoarea și să-l întreb care crede el că ar fi cea mai bună soluție. El trebuie să aibă un fel mai bun decât noi. Trebuie să-l salvăm. Este important pentru noi. Da, tovarășe! Orașul tehnologic al României Să mergem, a ordonat Ceaușescu, părăsind brusc camera, Urmat de Elena cu mersul ei de rață. În momentul în care ea a ajuns la scări, Ceaușescu a instalat pe scaunul din față al mercedesului său. Elena s-a așezat pe scaunul din spate. Eu am plecat cu propria mea mașină. Ceaușescu a luat hotărârea să viziteze IPRS 2 cu câteva săptămâni mai devreme la întoarcerea sa dintr-o vizită secretă la Moscova. Leonid Breșnev l-a invitat să vadă orașul microelectronicii lui, situat nu departe de Moscova, dar atât de secret, încât limuzina lor a trebuit să aibă perdelele laterale trase. Acum, mi-a spus el că a zis Breșnev, când capacitatea noastră nucleară poate distruge emisfera vestică de mai multe ori, prima noastră prioritate este să construim rachete capabile să ajungă la rachetele americane, chiar înainte ca acestea să fie lansate. Pentru aceasta ne trebuie cea mai modernă microelectronică. Ceaușescu ne-a spus că Breșnev și șeful KGB-ului, Iuri Andropov, l-au lăudat pentru penetrarea României în Texas Instruments, zicând că Moscova o consideră una din cele mai valoroase contribuții la puterea militară a pactului de la Varșovia. În conformitate cu cele spuse de Ceaușescu, primul spionaj tehnologic, Asupra câtorva familii de la Texas Instruments despre circuite integrate pentru folosință militară trimise de București la Moscova, a fost cu exactitate reprodus și i s-a dat numele de logica și a cauzat o îmbunătățire majoră a echipamentului militar al pactului de la Varșovia. Eu am știut că electronica este o problemă a viitorului. Dar n-am putut să cred că acele particule, aproape invizibile, pot fi atât de decisive pentru însăși existența comunismului, și-a încheiat Ceaușescu expunerea. Chiar în aceeași zi, el a aprobat includerea unei vizite la Texas Instruments în programul oficial al vizitei sale în Statele Unite. Orașul microelectronicii sovietic face parte dintr-un sistem foarte secret al orașelor tehnologice, numite GNT-uri, după Gorod naukii tehniki orașul științei și tehnologiei. Scopul lor este de a crea noi tehnologii militare și sisteme de arme bazate pe spionajul efectuat în vest de către KGB și GRU și serviciile lor surori est-europene. GNT-urile par niște orașe mici, dar ele nu sunt înregistrate nicăieri, nici chiar pe hărțile militare foarte secrete. Ele sunt construite și conduse de KGB și întreaga lor populație, compuse în general din oameni de știință și ingineri, este pe statul de plată al KGB-ului, deși unii dintre ei sunt rotați de la Ministerul de Apărare și de la variate organizații de cercetare științifică. În 1978, populația lor combinată a ajuns la mai bine de 20.000. Iosif Stalin însuși a ordonat construirea primului oraș tehnologic după ce spionii Iuliu și Ethel Rosenberg au furnizat informații cu privire la bomba atomică. Acel oraș nuclear care a pus capăt la monopolul nuclear al vestului a fost în curând urmat de altele. Orașul cosmic a devenit renumit la 12 aprilie 1961 cu lansarea lui Vastok I, care l-a făcut pe Iuri Gagarin primul om în spațiu. Brezhnev a creat orașul microelectronicii pentru a transforma capacitatea nucleară sovietică într-un sistem de arme puternice de precizie americană. Ultima din această serie a fost GNT-ul de la Strategiteskaya Oborona, sau apărare strategică, însărcinat cu dezvoltarea sistemului de rachete antibalistice, conform cu filozofia Cremlinului că cel care controlează spațiul conduce lumea. Vizita de astăzi, la varianta românească, avea scopul să arate lui Ceaușescu noul echipament pentru producerea circuitelor integrate militare furate recent din Statele Unite, furnale difuzionale, reactoare epitaxiale, aliniamente mascate, generatoare tip. De la tot acest echipament, DIE a înlăturat cu grijă numele de marcă și orice alte indicii ale provenienței lor. Membrii Guvernului Român, participanți la acest eveniment, au fost Primul ministru Mănescu, Primului adjunct, Gheorghe Oprea, și ministrii apărării naționale și de interne, Ion și Todor Coman, Ion Abram, ministrul industriei constructoare de mașini, care includea industria electronică, și generalul Teodor Sârbu, directorul secției tehnologice de spionaj al Die, au fost gazdele. Fiecare s-a aliniat în fața așa numitului pavilion T, denumit după una din glumele lui Sârbu. El însuși, inginer electronist, sârbu, a făcut din penetrarea în Texas Instruments o chestiune de mândrie personală. Când mașina prezidențială s-a oprit, Ceaușescu a coborât din mașină, a dat mâna cu câteva persoane și imediat a intrat în clădire. E destul de curat aici?" m-a întrebat Elena în timp ce ieșea din mașină. Rochea de mătase verde deschis cu flori, care se potrivea cu pantofii cu tocuri înalte, erau talismanul ei favorit. Când Elena l-a ajuns din urmă pe Ceaușescu, el se uita printr-un microscop, aflat pe o masă din față, la două dispozitive de circuite integrate, noi nouțe. Uite Elena, este extraordinar!" Elena s-a dus la microscop și s-a uitat prin el, fără să ajusteze lentilele. Fascinant!" a exclamat ea, deși cu certitudine nu a putut vedea nimic, deoarece vederea ochilor ei este foarte diferită de cea a lui Ceaușescu." «Texax Instruments?» a întrebat, arătând spre aparate. Ea a reținut numele de pe programul vizitei următoare în Statele Unite și era nerăbdătoare să-și arate cunoștințele sale științifice. Fairchild Corporation» a corectat sârbu în mod automat, fără să-și dea seama de greșeala sa. Alături de aceste dispozitive erau expuse diferite feluri de cipsuri produse în acea secție. «Noi avem tot felul de circuite aici.» A sunat vocea de tenor a lui Avram, fără avertizare, de la cele care vor fi folosite în viitoarele noastre rachete, la cele care vor moderniza bucătăriile soțiilor noastre. Noile mașini de spălat și uscătoare vor pune capăt la sforile cu rufele agățate deasupra balconelor din noile și în altele noastre blocuri socialiste. Demagogia lui Avram era secretul longevității sale ca ministru. Ascultă la el, dragă, a sărit Elena. De ce mașini de spălat Avrame? Numai ca să protejezi manicura soției tale grase? România este în război cu capitalismul, a întrerupt Ceaușescu. Se bâlbuie ori de câte ori face o remarcă importantă sau când este nervos. Noi nu putem câștiga cu mașini de spălat tovarăși. Dolarii sunt ceea ce ne trebuie ca să protejăm libertatea poporului nostru. Și noi putem face cu mult mai mulți dolari vânzând arme decât mașini de spălat și uscătoare. Fii atent la tovarășul, grasule, a accentuat Elena. Vizita a continuat aproape încă o oră. Ceaușescu a atins fiecare piesă semnificativă a echipamentului cu mâinile sale sau le am mângâiat cu ochii, a vorbit cu inginerii și chiar a spus câteva glume. Atenția Elenei a fost îndreptată la sa expoziții, care era foarte bine păzită și protejată de câteva sisteme de alarmă. Organizată de DIE, expoziția conținea cele mai noi exemplare de tehnologie de spionaj și articole legate de o nouă generație a microelectronicii pentru folosință militară. Toate acestea au fost obținute din vest. După ce ușa de la intrare a fost reîncuiată pe dinăuntru, sârbu a izbucnit tovarășe președinte al Republicii Socialiste România, comandant suprem al Forțelor Armate Române și mult stimată tovarășe Elena Ceaușescu. Aceasta este expoziția România 1984, prezentând patria noastră la sfârșitul viitorului plan cincinal. Ceaușescu, cu un zâmbet larg pe față, s-a îndreptat spre un rând de mese, aranjat în mijlocul camerei, Aici avem o expunere tridimensională a procesului de bază pentru producerea circuitelor integrate de scară largă cu mostre pentru fiecare stadiu intermediar, a început Sârbu. Avram a fost bioara întâi în timpul vizitei din interiorul fabricii. Sârbu însă a condus activitatea în spatele ușilor închise, deoarece spionajul din vest, nu cercetarea lui Avram, este nucleul noi dezvoltări în microelectronică, care trebuia să devină în 1984 o industrie militară puternică. Cum se fură tehnologia americană? După ce Sârbu a terminat cu prezentarea obiectelor expuse, el l-a invitat pe Ceaușescu să arunce o privire pe peretele opus, unde erau expuse fotografiile cele mai importante despre echipamentul pe care Bucureștiul era în curs de a-l obține, în vederea producerii circuitelor integrate de scară foarte largă. Tot acest echipament de producție electronică este american, fără excepție, și a început Sârbu noul subiect de discuție. Și totul a fost obținut de către Die și Dia, fără știința producătorilor. Dia era serviciul militar de spionaj. Urmând valoroasele indicații date nouă de către ghidul nostru suprem, tovarășul Ceaușescu, ne folosim pe scară largă de comercianții corupți și coruptibili din est-vest, ca și de propriile noastre firme din vest, pentru a obține echipament din Statele Unite. Sârbu a prezentat apoi câteva din procedeele de bază pentru a scoate prin contrabandă echipament american, folosind firme fictive sau birouri create în Germania de Vest, Austria sau Japonia, acestea fiind furate de către agenți ai ului având acte de identitate occidentale. Aceste companii importau echipament american pentru câteva țări necomuniste. Undeva, în timpul expedierii, marcajele și documentele însoțitoare erau schimbate cu documente false, care prezentau echipamentul ca fiind ceva nesemnificativ, ca articole fotografice și de laborator, iar lăzile erau apoi încărcate în avioane sau vapoare comerciale românești. Din motive de securitate, firmele acestea fictive, care erau de asemenea folosite pentru obținerea de echipament cerut de Moscova, erau dizolvate după câteva operații importante și înlocuite cu altele noi. Sârbu a accentuat că astfel... De operații, erau folosite pe scară largă pentru a obține pe cale ilegală echipament occidental, de la roboți până la echipament de aviatică militară. Apoi, Sârbul a invitat pe Peceaușescu în fața unor mese încărcate cu cele mai importante circuite integrate produse la IPRS-2 și de echipament militar în care circuitele erau sau urmau să fie folosite. Pe peretele din spate erau expuse statistici despre documente tehnice și articole metalice obținute de către Die și Dia pentru fiecare tip de particulă despre numărul de ani cercetare economisiți prin folosirea lor și despre economiile nete în valută forte și națională. Să ne așezăm pentru o clipă, a spus Ceaușescu, care, contrar obiceiului său, nu l-a întrerupt niciodată pe sârbu. El a de câteva ori aerul printre dinți și apoi a început să vorbească cu vizibilă emoție. Secolul XX este secolul proletariatului și al Revoluției Lumea III, a spus el începând ca de obicei cu o predică marxistă, pe care o dezvolta apoi, până ajungea mereu la vechea concluzie că vânzarea de arme era cea mai bună afacere în lumea de alții. Noi nu trebuie să ne îndreptăm potențialul industrial spre producerea hârtiei igienice și a articolelor de bucătărie, așa cum tocmai Abraham a sugestionat. Lăsați ca aceasta să fie o sarcină a generației viitoare. El bătea acum cu pumnul în masă. Radarurile spațiale și armele puternice cu laser trebuie să stea în centrul eforturilor noastre. Noi avem destulă putere astăzi ca să obținem aceste secrete de la americani. Acest lucru ne-ar face mult mai importanți și respectați de către partenerul sovietic în cadrul pactului de la Varșovia de mâine, a prezis el. În urmă cu câțiva ani, Brejnev l-a trimis pe ministrul de interne, Nicolae Scelokov, la București, în calitate de mesager al său personal, pe lângă ajutorul tovărășesc cerut pentru sprijinirea înghețării nucleare și a mișcării internaționale de pace, ca fiind căi de dezarmare a Vestului, Brezhnev a vrut organizarea spionajului tehnologic la sistemele antibalistice americane, radare spațiale și la laserii. Mai târziu, Iuri Andropov, ca șef al KGB-ului, a trimis la București numeroase cereri de spionaj în acest domeniu și Ceaușescu a devenit un pionier dornic și aici. Ceaușescu a continuat expunerea vederilor sale, cu privire la lasere spațiale și alt echipament militar al viitorului, până ce vocea a devenit răgușită. Noi avem aici, în această cameră, o imagine a viitorului luminos și strălucit al României. O Românie care, după 2050 de ani de luptă, va deveni chiar în fața ochilor noștri una din cele mai importante 10 producătoare de arme din lume. Puterea nucleară invizibilă și această piesă mică, aparent nesemnificativă, sunt cărămizi care vor fi folosite în construirea orânduirii noastre comuniste, a spus el, fluturând o particulă pe care a luat-o de pe masă. Armele tovarăși, armele tovarăși, sunt cele mai dorite articole de comerț în lumea de astăzi. Câtă sensibilitate! Ce păcat că nu suntem la o întâlnire publică! Mi-a șoptit-o prea în ureche. Aceasta nu înseamnă că noi nu putem aduce prin contrabandă particule de pe piața occidentală, ca fiind americane, a adăugat Ceaușescu clipind spre noi. Noi nu am cheltuit niciun ban pentru cercetare, a adăugat Mănescu. Noi nu am plătit pentru patent, noi nu avem de plătit niciun fel de drepturi de inventator. Și costurile muncii noastre sunt o fracțiune a acelor vest. Nu ne-ar surprinde pe niciunul dintre noi să vedem câteva firme occidentale în încurcătură. În special Texas Instruments. Mănescu mi-a luat vorba din gură," a spus Ceaușescu, dar el nu a mers destul de departe." Ceaușescu trebuia să aibă totdeauna ultimul cuvânt de spus. El ar fi trebuit să spună că a furat de la un dușman de moarte nu este numai mult mai ieftin, ci este o sarcina proletariatului, deoarece noi trebuie să învingem capitalismul cu propriile sale arme. Apoi a început să dea ordine, el voia o legătură mult mai apropiată între spionaj și producție pentru soluționarea rapidă a oricăror dificultăți tehnice viitoare. Concentrarea exclusivă asupra microelectronicii pentru folosință militară a urmat apoi. Die a fost în mod ferm direcționat să-și îndrepte greutatea tuturor operațiunilor sale de la Europa de Vest și Japonia spre Statele Unite, care au devenit tot mai vulnerabili la penetrarea spionajului. Experimentul IPRS-2 va trebui extins enorm și direcționat spre viitorul microelectronicii, circuite integrate de scară foarte largă, care vor schimba în curând fața lumii. Dacă ar fi să folosesc o alegorie, eu aș spune, chiar în această cameră este locul în care viitorul României a fost astăzi născut. Noi va trebui să continuăm să furăm din tot ce are capitalismul mai bun și să-l facem să lucreze pentru comunism. Să nu mă înțelegeți greșit, fraților! Furând de la capitaliști nu este ca furând din propriile noastre buzunare. Marx și Lenin ne-au învățat că orice este etic, atâta timp cât este în interesul clasei proletare și al revoluției sale mondiale, a încheiat Ceaușescu. În timp ce Ceaușescu a început să șteargă fruntea și ceafa, Mănescu a luat cuvântul, lăudând pe vizionarul conducător român, orcoamunirile blocului sovietic. Dar slugărnicia românească este mult prea exuberantă, specifică temperamentului latin. Când a plecat, Ceaușescu s-a așezat pe scaunul din fața al Mercedesului său, înghesuindu-ne pe Abram și pe mine, pe scaunul din spate, cu Elena. El era euforic. Ce cântărește mai mult, Avrame? Un kilogram de aur sau un kilogram de particole?" a întrebat Ceaușescu. Un kilogram din creierul dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu," a răspuns Avram cu promptitudine. Tu nu ești chiar așa de prost precum pare, Avrame," a ciripit Elena. De ce nu ești mai înalt și mai slab?" Dacă aș putea scrie legi," i-a răspuns Avram, aș face una ca nimeni să nu poată să fie mai înalt decât tovarășul." Punct." Ți-l-ai putea imagina pe Napoleon înalt de 1,90 m, a rostit Ceaușescu, întoarcându-se spre noi, sau pe Ștefan cel Mare, fiind înalt de 2 metri. Amândoi erau idolii lui Ceaușescu. Ultimul a fost un erou român, mai scund de 1,50 m, care a dormit în secolul al XV-lea, ducând 47 de războaie, câștigându-le pe toate, cu excepția ultimului. Când am ajuns înapoi, la biroul lui, ce mi-a făcut semn să-l urmez. Acolo, a spus el, înțelegând la IPRS 2, am văzut o mulțime de ingineri inteligenți de la Ministerul Apărării. Noi am putea să-i mutăm pe la die, unul câte unul. Eu îți voi da încă 500 de poziții pentru spionajul tehnologic, dar numai pentru microelectronică militară. După o pauză, el a zis... Ia să punem câteva particule de la Texas Instruments în capul agenților noștri de la Die Pacepa. Aceasta ar putea să-i facă mai deștepți pentru a da o lovitură tehnologiei americane. Urmat de un hohot de râs. Ușa dublă, grea, a biroului lui Ceaușescu s-a deschis brusc, și fiul său mai tânăr, Nicu, înalt și bine făcut, a intrat înăuntru, rotimdu-și brațele ca o mare de vânt cu Elena legându se în spatele lui. „Pana este un idiot, a explodat Nicu, un total idiot, numai dacă a făcut-o cu intenție. El s-a aruncat într-un fotoliu, punându-și un picior peste brațul fotoliului, încleștându-și brațele în jurul celuilalt genunchi, în timp ce lăsa să-i se vadă ceasul de aur Rolex la o încheietură și o grea de aur la cealaltă. După ce și-a dat capul pe spate pentru a-și aranja părul lung, și-a deschiat jacheta în mod neglijent, astfel încât eticheta franceză aurie de pe căptușală să poată fi văzută cu ușurință. Tot ce poartă Nicu este făcut la comandă la Paris sau la Londra. De ce nu l închis pe Pană într-o casă de nebuntată? Sau fămă șeful șefului pentru o săptămână? Și-a scuipat Nicu vorberei rapide, aproape ininteligibile. Gheorghe Pană era ministrul muncii și directorul Uniunii Generale a Sindicatelor. Ce i-a făcut el, iubitului meu?" a exclamat Elena, lungindu și buzele. M-am dus la ședința lui. Tata mi-a spus că pot." Eu i-am spus că am întâlnire cu o fată la ora 10. Și ce crezi că a făcut icălosul?" Absolut nimic. Ședința lui stupidă s-a prelungit până acum." De câte ori ți-am spus să o termin cu prostul la Nicule?" Îți amintești când mi-a spus o dată la aeroport să tac din gură?" asta e tot pentru a pe pacepa," a spus Ceaușescu, întrerupându-o pe Elena." Să ai grijă de lucrurile pe care le-am discutat. Și eu vreau să am un cuvânt cu tine, mi-a spus Elena. Caută-mă la institut și să ai la tine dosarul lui Pană. Institutul era Institutul Central pentru Cercetare Chimică, care a fost creat în mod special pentru Elena. De fapt, el s-a născut din vechiul Institut pentru Cercetări Chimice, cunoscut sub numele de I.C. Kim, dar apoi a primit un nume nou, responsabilități mai largi pe plan național, și două clădiri anexe noi.